Det alaikum en lille kommando, der har været i dag 2 den 2022. Vi har med senere børns spørgsmål til forældrene i Afride. Inden jeg min min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 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله og det er på alle måde, men det islam, hvorfor har Allah subhanahu wa ta'ala navne, som I kena Og har Allah virkelig kun 99 navne? Har han ikke 100? Har han ikke 102? Eller har han 89? Allah siger i araf Vers nummer 104. Walillah il-esma ul-husna, fedrohu biha. Walillah Allaha, al-esma ul-husna, al asma naun Samaku fedrohu biha, Kalham via tisse naun. Yani ni er det tilladt for en muslim at Allah subhanahu wa ta'ala. مدي ناون الله سبحانه وتعالى هذا الفهم سل، فيكسب الالغفار، فيكسب المتين، فيكسب الرحمن الرحيم يه. Yeah. والله سير سورة الإسراء بعصر ما هنا شيء. قول دع الله أو دع الرحمن. أينما تدعون فله الأسماء الحسنى Allah subhanahu wa ta'ala siger: Lima vi meri i Sadi Allah subhanahu wa ta'ala i Lima vi meri i kella! Allah subhanahu wa ta'ala i kella Og det derfor, og det derfor, at der man nu om dig, er intet. Er intet angående deres ramme? Mange mennesker nu om dag ved intet angående deres Gud, som de tilbyder. De ved ikke, hvordan de skal kalde ham. De ved ikke engang, hvordan de skal spørge ham. De ved ikke engang, hvordan de skal sige til Allah om noget som helst. Og de er ret skuffende. Det er så skuffende, at de ikke aner, hvem er deres rab, selvom de kalder sig muslimer. Qul udعu rahman Qum Allah, ila rahman Ayan ma tadu'una falahu al-Asma'u al-Husna Ligul dilbemad i kala Saha Allah dikuna'un Muhammad s.a.w. sia At Allah niya al-Femse na'un Demsam kenadn Komain til Jannah. Det betyder det, at man afsager dekhal al-jinnah. Hadithen i Bukhari. Og den er hos Ibn Maja. Og Turmudi og Imam Ahmed. Man afsager. Det betyder det, at afsager. Har samlet den. Har lært den. Har praktiseret den. Har døgt den. Har liv med den. Når du siger Allah Ar-Rahman. Så ved du godt, at Allah har en sikha. Et enskab, Der hedder Ar-Rahman. Når du Allah subhanahu wa ta'ala rahim, nødig, og så si her Når du al-qawi, maqful. Når du kalder Allah på de her navne, så du Allah subhanahu wa ta'ala til en stedje, som ingen menneske kan nå. Og ingen menneske kan være i stand til at nå det her anet end -an ham subhanahu og der er nogle navne, som tilhører ham For eksempel Allah Hvis der er nogen, der kalder sig selv Allah, så han vantro Du kan også se for eksempel Min far, han er barmiyari Der er ikke noget galt i det Du kan også se, at min far, han er i Det kan han godt Du kan også se, at min far, han er stærk Der kan være forening i navne fordi menneskerne kan have disse egenskaber og navne. Men der er nogle unikke navne, der tilhører kun Allah. Og ingen andre end Allah. Men har Allah subhanahu wa ta'ala kun 99 navne? Svarer nej. Der kom en hadis af Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hvor i den hadis profeten sallallahu alaihi wasallam læs noget som er faktisk meget vigtigt for os og det her det er ikke fordi at al hadith er hos Imam Ahmed og Al-Hakim og Tabarani og Al-Bazzar Ibn Abi Shaybah Ibn Hajar og hos Imam Al-Albani rahimahullah hadisen <SILENCIO> siger Allahumma inni abduk, og Allah yae a'teen slave. Ibnu Abedik Barnet af din slav Det betyder slægt af din slave Ibnu Amatik Os Barnet af din slavine Nasir tilbiyadik Det er dig, der kan fjerne mit sjæl der er retuneret Madin fiyah du bestemmer over mig. Du bestemmer over mig og tager den afgørelse over mit liv. Adlun fiyakaba'uk. Hvad du selv bestemmer, det kører efter din domhed, hvor du dømmer mig, enten til Jannah eller til Jahannam. Asalu ka bi gullis min huwalaq sammaita bihi nafsak. يصبع لي آل النعونا صندها كل دسل أو أنزلته في كتابك إلا دها نرسن دي أَوْ عَلَّمْتَهُ أو علمته خَلْقِكَ من خلقك إلا دها لعت تنون أدينه سكيبنغ أم دي أعمنسك إلى جن أَوْ اسْتَأْثَرْتَ ملائك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلا دوها بحلطه سرسل سأعين كنته أن تجعل القرآن ربيع قلبي أتوك قرآن ربيع قلبي بغول متعاره بلوست متعاره فمتعاره قرآن محمد سبحان الله سبحانه وتعالى أمد قرآن تل أتبلوست هنسياره Muhammad, wa Allah subhanahu wa ta'ala har gjort hans jære til at være i blomstring hele tiden, han spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at gøre Quran til at behu'li, og får hans jære til at blomstre. Rabi'a kommer fra, hvor blomsterne kommer frem, så siger han la, la, la, la, la, la Quran. Lad Koran gør mit hjerte til at blomste frem Kom frem hvis, hvis du som et menneske ikke har noget relation med Koran Så er det på tid at du gør det Så er det på tid at du har en fordel Ikke bare at Koran og gå rundt Lyt Lyt til Koran Læs Koran Føl Koran der kommer et tidspunkt, du vil fortryde, at du ikke har hørt Koran, At du ikke har læst Koran, Når du kommer ned i dine krav. Når du kommer ned i hullet. Og du ved ikke, hvad der kommer til at ske med dig. Dit sjæl har forladt din krop. Dit sjæl har forladt din krop. Du kommer ikke tilbage. Du kommer ikke tilbage til din familie og dem, du elsker. Du har forladt dunya Du har forladt dunya Du er væk fra dunya Relationen med dunya er væk Det eneste du har i bagagen er dine handlinger Og Mohammed Allah har tilgivet alt Han har tilgivet hans sønder Han har tilgivet det hele Allah har givet ham en jannah og valgte hvem der skal være hans kone i Jannah Og har givet han mit flod i Jannah Og alligevel spørger han Allah Og Allah blomst mit hjerte med Koran quran Hvorfor? Fordi Koran får dig til at blomste Fordi Koran er det som du skal lære Hvordan du skal håndtere Quran til dem der ikke og det er dem der ikke mærker det Så har det gået glip af noget af de bedste ting Der er ved Koran Den beroliger dit de hjerte Den får dit de hjerte til at blomstre Den får ro i sjælen. Den giver dig tryghed Og du optjener op hasanat Når du reciterer Allahs ord Og mærker hvad Allah siger til dig Og du praktiserer det når du husker, at Allah siger, kun lille minir, når jeg se til skal deres Og når Allah siger til kvinden, det er Og Allah subhanahu wa ta'ala siger til det skal Allah siger til skal Allah. Og Allah siger til hele være hvem at sætter ved siden Allah. Og det. Så er du på vej til at blive frik Fra masser af ting At den kommer til at være undervinket af noget andet end Allah Mange mennesker er desværre låst fast i mange ting Giv et eksempel Kuffar Og mange blinde muslimer Muslimer like de har tendens til at se sig selv Det ene og det andet angående deres liv Og klemmer, At Allah subhanahu wa ta'ala er for dem. Og Allah vil hjælpe dem Det kræver bare at de spørger ham Det kræver bare at de retter henvendelse til ham Det kræver bare At de bukker sig Og de kaster sig i sujud og spørger deres RAB om hjælp Men hvordan kan det være, at de her mennesker er så stolte til at gøre det fordi de tror, at de kan løse det hele selv Nej Allah. Når sygdom har ramt ind, så begynder folk at sige Åh, JA ALLAH! JA ALLAH! Så begynder han eller hende at spørge ALLAH med det samme hm. Når de er på knibe med noget Så begynder det at sige Ja Allah, ja Allah Når de har stor byrde Så begynder de at råbe Ja Allah, ja Allah Men når de har det godt Så er Allah glemt Når de har det rigtig godt Så har de glemt alt om Allah Så har de glemt alt om Allah Og hans skabninger Og hans magthævninger og hvad Allah subhanahu wa ta'ala har skabt og har gjort. Det er derfor mennesker glemmer ofte deres rab med alt. Men Mohammed siger, at du skal gøre Koran til at blomstre mit hjerte. Og nu er sadrig lyset i mit brystkasse. Hvorfor? Hvad lyser lyset? Nå du blomstrer Koran, har i Buffaen. Og jævla huzni, vi er nu alt de byrder jeg har på min nakk, og der har behøvet mig alt hvad jeg har på skulderen, vi er nu. Læg mærke til hvad er det her? Mohammed han lærer os, at vi spørger Allah i alt om det smart eller stort. At vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om alt Der har noget med himlen og jord At vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om alt Og har en relation til hans bog, Qur'an al-Karim Hvis du ikke har relation med al-Qur'an Så er du faktisk tom Hvis du ikke læser Qur'an og lytter til Qur'an og praktiserer Qur'an Så er du faktisk tom, indvendig og uvendig Hvis du ikke relaterer dig til Koran, så har du solgt dit sjæl og alt, hvad du har til shaitan. Ja, sjæl. Siger du, jeg har Ja. Fordi når du har en relation til Koran, ligesom et salat, så har du et bånd med Allah. Når du går væk fra det, så har du kåret den bånd mellem dig og Allah. قرآن الصلاة هني هني قرآن الصلاة هني هن. دعاء هني هن. الله سكّل سه إحدى كل الله من إحدى سنوны ليكُلِّدْ يا الله، يا رحمان Ja Rhamim, Ja Ghafur, Ja Ali, Ja Jabbar, Mutaal. Allah snavner for bjævnelige Rust, kan ikke få et menneske til at falde ned på deres knæ og underkaste Allah. Hvis et menneske ikke gør det. Så vil jeg sige, du har en stolthed Og shaitan har overtaget dit hjerte, ja. Må Allah beskyld os Hvordan sender Allah subhanahu wa ta'ala Ghayn Bruger han bare malæika Har Allah behov for malæika Til at <trykket> hjælpe ham Uden dem er han magtløs A'udhu billah Surat al-Shura, versen af Mordet 3, og Allah subhanahu wa ta'ala sier, «Wahu aladhi yunazilu l'gaytha min ba'di maa qanatu, wa yanshuru Det er ham som kalham, wa yanshuru rahmatah. Og vise sindbam, men de går aldrig ud over de opgaver, Allah giver dem. Og Allah har ikke behov for dem. Hvad er det Allah laver? Nu! Lige præcis nu, hvad laver? Allah la ilaha illa huval hayy al-qayyum. Allah, den levende al-qayyum, al-qa'im ved at Han står for sig selv. Og for os hans skabninger Det er ham der sørger for dig Hvad du har Hvordan du lever Hvordan du spiser Hvordan du drikker Hvordan din slægt skal være Hvordan din fremtid Hvordan den nærmeste fremtid skal være Og ikke kun dig Alle hans skabninger Selv en lille orm Ned Som er begravet ned under Et hul vi har set alle sammen den der lille knægt Der faldt ned i brønden, Menneskerne skrev om ham Hvor Allah subhanahu wa ta'ala accepterer ham Han blev taget op Og så død han Ja Allahs valg Er hvad Allah ønsker Han har liv Jeg ved ikke hvor mange dage ned i den her brønd der er egentlig, han kom ud Så død Hvem har bestemt det? Allah Hvem har afgjort det? Allah Der er ikke nogen mennesker, der kan bestemme Eller afgøre Eller spørge Allah Om noget som helst Allah, der giver os rizk Og det er Allah, der giver os shifar Helbredelig Og det er Allah, der kan straffe os og der kan fjerne børne fra os Og til Allah subhanahu wa ta'ala Der er fjerne undertrygelse Når vi hinvæs til ham Og så siger Allah i surat al-Rahman Kulle jegmin Hvor er der en forskel Så når du skal spørge, Hvad er det Allah gør, Så spørrer du selv Hvad er det du gør til Allah Når du skal spørge, Hvad er det Allah har gjort i spejlet Allah siger wa fi fusikum. Se hvad den Allah har skabt. Dig. Se hvad Allah har givet. Dig. Du kan se med din øjne Du kan lægge med din næse. Du kan høre med din øre. Du kan gå på din ben. Du kan bruge din hænder. Hvis vi kommer hen og fjerner en lille tog er der. Eller fjerner en hånd. Eller fjerner din hørelse. Eller dit syn Eller lignende Hvordan tror du dit liv kommer til at være? Tænk over det Tænk over hvis Allah fjerner det her, som han har givet dig Det er hans hak. Han har givet dig liv Allah har givet dig liv Allah har givet dig et liv, du kan leve Og hvis Allah fjerner nogle af tingene, som Allah har givet dig Vi andre Da vi blev ramt af Corona vi kunne ikke smage maden. Vi kan ikke lugte til noget, dufte til noget. Vi var i panik. Vi var i panik. Alle mennesker var gået i panik. Jeg kan ikke lugte noget. Jeg kan ikke dufte noget. Jeg kan ikke smage noget. Tingene har ikke nogen værdi længere. Du spiser dine yndlingsretter. Du drikker de bedste af de bedste ting. De har ikke noget smag. Læg mærke til hvad Allah har gjort ved dig Du har ikke vurderet Dit smagsløg Hvor god den har været for dig At du har smagt det, tingene så godt Duft Du plejer at dufte til noget godt Lige pludselig de væk Du går rundt Du kan ikke, ikke lugte noget du kan ikke, du kan ikke smage noget Du kan ikke mærke noget Du lever Men du er halvdød Die smorgere i din einde tåru. Men det er det. Det er en stor hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Hul al awalu wal akher. Surat al-Hadidh, vækna med 3. Allah hanna din første. Og Allah subhanahu wa ta'ala din syste. Og al-Zahir og al-Batil. Din Udha. Og den indre. Har det været en Gud for Allah? A'udhu billah Hvordan kan et menneske tænke At der har været en Gud for Allah? Og så skulle Allah overtage det fra ham Så nogle ting går ikke i række. A'udhu billah Der er også mange mennesker Også børn der tror på sådan en actionsfigur Og siger, ah oh, ham der han er stærk Og ham der han er stærk Og så begynder det at sige, er eh, Allah lige så stærk som dem? Alt kommer til at dø. Allah siger i Al-Qur'an, surat Al-Imran Kullu nafsin da iqadul mavd Et hvert sjæl møder død Et hvert sjæl møder døden Og alt kommer til at dø. Og selvom den ikke dør så kommer man til at dø i øjnene på folk Alt dør Alt vil dø Alt vil komme ned under hullet Må Allah beskyld os Hvilken afspamning har vi som mennesker? I surat Sa'ad Vers nummer 71 Allah siger Inni min Jeg vil skabe Mennesker Evel, atrin, som jeg lærer at lære. Wanaf achafina Og har kastet kjellene Så ser jeg, hvad jeg så lod sado så skal I til malæik og djinn lave sujood vi skal ikke at diskutere hvilken sujood er er det respekten eller sujood til Allah eller til dine nye skabninger? det er ikke det vi skal vi skal bare kigge på hvad den har Allah skabt dig den har Allah subhanahu wa ta'ala skabt dig din afstamning du stammer fra Du stammer fra Nået af shahua Lysten som ligger hos en mand og en kvinde Blivet samlet Så kom du til verden Det er din afstamning Og så kommer du ud af din mor Et sted Som er amalød Og her siger Allah til dig hvilken afstamning du kommer fra. Adam, السلام, Adam السلام, er blevet skabt af lære. Og Allah er blevet skabt ham. Og så har verden gået i cirklus, hvor den afstamningen af mennesker skal være. Din start på afstamning er fra manden. Sperm, som har været inde i kolen, hvor du kommer fra. Det er dit start. Lad være med at tro. At du er bedre end alle andre. Det er dit start. Og du har kommet. Ud af bændene af din mor. Det er din udgangspunkt. Sådan har det været for alle. Konger. Som færdige. Som almindelige borgere. Dit start. Det er et udgang Et hul Når du kigger på dig selv den her vej Så skal du ikke tage en stolthed Så skal du sige Alhamdulillah Alhamdulillah Allah har skabt mig Alhamdulillah Allah har skabt mig Og har sat mig på den rette vej Alhamdulillah Allah subhanahu wa har kastet nogen iman i mit hjerte har kastet lyset af iman i mit hjerte har gjort mig muslim muahid, en person der Gud frygter Allah en person der frygter Allah sygt og usynligt en person der frygter sin rab selvom han er alene ingen kan se dig det er derfor kuffar, jeg kan huske at i Ramadan, si, siger, dig drik, der er ikke nogen, der kan Vi siger, jeg fester til Allah, og Allah kan se mig. Og ligesom den kvinde, som de fleste af jer kender, hvor hun var i nød, og hun gik hen til sin, sin fætter. Hun troede, at skulle skulle ligesom hjælpe hende, men han ville gerne udnytte hende. Han sagde, jeg vil gerne give dig penge, men jeg vil gerne lave zinah med dig. Jeg vil gerne komme op i dig. Jeg vil gerne være vulgær med dig. I haram, i zinah forhold. I hans Nej. Jamen, øh, min fætter er ligesom min bror. Nej. Din fætter er ikke din bror. Din bror er din bror. Allah har set rammer. Hvordan tingene de skal være. Disse rammer skal overholdes. Lav være med at din egen rammer. Lav være med at din egen forhold. Lav være med at lave dine egen, din egen, din egen regler. Følg de islamiske og Allahs regler. Det er det der gælder. gennem. Så siger kvinden til ham. Jeg vil gerne afløbe mig selv til dig. Men jeg skal have de der penge. Men Mohammed s.a.v. der fortæller hadithet. Han siger, hej, Fumarokka, abelina, shorabelina, abelina, abelina, abelina, abelina, abelina, abelina, abelina, abelina, abelina, så sagde hun til ham Har du lukket dørene til Allah Så Allah ikke Har du Har du lukket alle dørene og dørene til Allah Så Allah ikke kan se Han rejser op Han rejser op Der kom frygtighed tilbage i ham Hun har givet ham hun har sat ham på plads. Hun har kommet ind i hans hjerte med Ja, Hvem er mod til at lukke den her dør til Allah, når man er syndig? Der er ikke nogen, der kan se dig. Nej. Men Allah kan se mig. Allah observerer. Allah, der strader jag går vad det är ingen som kan se där malaika jin och ryba timira dig men allah kase Allah من bara för att han är dokskult för alla hans skapningar men inte för Se hvad er der i himlen og jord. Og Allah har givet os lov til at kigge i Allahs skabninger. Gå omkring, hvad der eksisterer. Qul siru fil for man anẓuru. Bevæg i jorden og kig. Se hvad er det Allah har skabt. Himlen og jorden, bjerg, og alt. Insekter, nogle gange du sidder og kigger på Alham alhajavan, døren verden, du står og kigger, Allahu Akbar, der er nogen alle jeg aldrig Eller du kigger i fiskenes verden, der er nogen fisk, jeg aldrig har set. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, hvad er for en i verden, vi lever i, som Allah har skabt? Og han styrer. Og så siger Allah i surat Ibrahim, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجِرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ Allah har lavet jer på som bevæger sig på dæner med kuffar skib kaldte Titanic og så siger. ham der har han siger. Sel gul kan ikke gul hvad skete der med Titanic? Ha? Hvad skete der med Titanic? Den brud sammen. Den knækkede sammen. Den blev udlagt. Og så har anhar givet af floder? Hvorfor er der floder floder det er, så I kan drikke af det. Den har en bevægelse, så I kan udløse situationen til alt. Har du sin ting over... Når du spiser, når du drikker Når du kommer af med det du har indvendigt Når du nyser Når du har en kone, når du har en mand Alt de her ting som du har Som Allah har skabt for dig At det er en fordel for dig Ja, yeah, det er en fordel Allah har begrevet dig med det Så tak Allah for det Jeg er en mand der er gift. Og han er sammen med sin kone i halal. Allah har ham i at falde i haram. Og en kvinde, der har en mand i halal, Allah har forhindret ham i at falde i haram og zina. Allah, der har formidlet maden til dig. Der er nogle mennesker, der spiser fra skraldspanden. Der er nogle folk, der render rundt. Og lyder efter deres mad, fordi de har ikke råd til at købe ting Allah har formidlet nogle til dig Allah har gjort det unikke, speciel Har du takket Allah for det? Du kigger på dig selv, du har skønhed Ja, Allah har givet det I midlertid Allah kan fjerne Så pas på det Pas på det Rejser Allah subhanahu wa ta'ala fra sted til sted? Allah subhanahu wa ta'ala Har ikke fortalt os Når han kommer ned til jordens himlen, hvordan Så det der spørgsmål med at sammenligne Allah med mennesker er ikke til Hvordan Allah subhanahu wa ta'ala At der sker en bevægelse Den bevægelse er ukendt for os og man må ikke spørge, hvordan den er vild, for det er her, det tilhører Allah, den almægtige. Hvorfor frygter vi Allah? Baba bare, når han er Allah, frygter vi kun Allah, eller elsker vi Allah, der er et harmoni? Vi elsker Allah, og vi frygter ham ansigt. Vi elsker ham for de gode ting, han giver til os, og vi frygter hans straf. Vi elsker Allah subhanahu wa ta'ala For de liv, for de ting han giver os For alt hvad der ligger foran os, det er fra Allah Men vi frygter også hans straf, hvis vi fejler Eller falder i noget der haram eller lille I surat fuzilat, vers nummer 3, hvad Allah siger إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنت til dem som siger Åh oh Allah Så har de sat sig på den rette vej Malaikah kommer ned Og siger til dem Lad være med at frygte Lad være med at være ked af det Og der er en god nyhed til jer Al Jannah Paradiset Som Allah har lov jer Allahu Akbar Og der kom en og Muhammad Mohammed s.a.s Og profeten Allah فوتل ما ان حديث فوتل ما نور الاسلام فوتل ما نور الدين فوتل ما نور الله بو يا محمد السنة ويا expands عن ده ابطال سساهن امنت بالله ثم استقم تروه الله استتطو ده الراتبه تروه الله تروه الله حسب تن حكمه men den er ukendt for dig Der er en visdom Men den er ukendt for dig Der er mening Den er bare ukendt for dig Din hjerne kan ikke rumme det Så lad være med at spørge At et menneske Frygter deres rab Men elsker Allah Du elsker Allah for alt det godt har gjort For alt de gode ting han har givet dig Men du skal også Frygte ham For hans straf Næste gang kommer vi til at snakke om Yavm al Og alt videre er Yavm al Og vi kommer til at gå i dybden med det Vi snakker til omkring al-Hasab og al-Iqab Vi kommer til at snakke om Al-Hasanat og Sajjæat al kun, Henkun, Hunkun og deres Hvordan det er, vi kommer til at snakke om er der nogen der har nogle spørgsmål, så tager vi det nu bare fra Loffico, hvis der er kommet meget Har I nogle spørgsmål? Værsgo.